Bueno, e, egun denoi, eskerrik asko etortzagatik. Eh bueno, gaurko egunean etorri dira pizka bat eh Sareen euskotik edo biliburuzka aurkeztea. Alde batetik eh Dispertxoaren liburuzka, hemen eta eh ez du etenik liburua. E, kontua da nolabaitz Sarek nahi duela Zabaldu aldu jendartera eh presoa dituzten giza asko diren urraketak, ezta. Orduan e, pentsatu genuen edo pentsatu dugu egokia zela e, biliburu bibliburu hauen aurkezpena egitea eta biliburu hau gerturatzeko ba pixka bat hitz egita liburu hauen edukietaz eta gure kasuan espreski eh eta eta horrenteriko kasuan eh aitzologortzaren kasua edo bagerian ustea eta bueno ere ekarri dugu testigantza bat. Eh, como comentaba, en realidad la presentación es de los dos libros, eh, del, libro de, de, del libro de la dispersión y del libro sobre, sobre Aitzolo Gorza. Y para ello hemos bueno, hemos querido traer dos testimonios para que nos hablen de, de estos dos libros. Por un lado, eh, ha venido Iker, Iker Iraola que es eh, profesor en, en la UPV de Sociología, y por otro lado Nika, Intxausti, que es eh, el médico de, de Aitzol. Orduan kontua da pizka bat, eh beraien bitartez ikusiko dugula liburu honetan edo, ba, edo liburu hauetan hobesan da ze komentatzen den. Alde batetik, eh dispertzonen komentatzea eh hiru arlo edo Artzen direla, arlo juridikoa, arlo sozioologikoa, dela piskat ikerrek ezagutzen duena, baina berak egingo digu guztiaren azalpena, eta arlo humanitarioa. Y por otro lado, pues eh, aprovechando que tenemos también el libro de, de mora que es duetenik eh, de Aitzol, eh, pues Endika nos va a comentar un poco cuál es eh, la situación de, de Aitzol, ya sabéis que es una situación muy dura, que, que bueno, que es muy sangrante, sobre todo para la familia, los amigos y bueno, para todo un pueblo, ¿no? Entonces, eh, queríamos tra también trasladar esa realidad a, a, este, a este evento o a este acto. Orduan, va, ba, gabe itza mango diote Ikerri, eta vera que, bueno, itza ingo de gupizkabat, dispertsaren liburuaren inguruan. Bai, bon hori da, e, kaixo ego komentatu Nei komentatuziaten e, liburu uzkau e, aurkezteko e, ataldez berdinak ditu eta pixkat komentatzeko zataldituen za eta, bon, zer, zer azertzen den horrez, beraz e, berez komentatzea alendik eta behin e, liburuaren helburua edo irakurtzen badezue dela pixkat dispertsioa berez denok ezagutzen dugun hori, ba, zabaltzea hainbeste e, zagutzen ez jendeari eta berez helburua izango ditzateke Konbentzituta ez gauden hoi e, zabaltzea, ez beraz pixkat e, esatea libe, e, liburuaren e, elburua hori dela eta, eta beraz hori hori da pixkat komentatu, komentatuko duguna. Liburuak iru, iru atalditun, ereak komentatu duen moduan, alde batetik e, atal juridikoa, lantzen da, edo legeak, beste alde batetik ikuspegi humanoa, edo... E, Bueno, denok komentatu ezak eguna eta gero ere hendikaren bidez eta batez, batez ere horretaz izegingo dugu, pentsatzen dut eta be, bestetik ikuspegi sozial bat edo ikuspegi eh, politiko bat deraz, bueno, jarraian komentatuko ditut iru puntuak izetik edo zer, zera saltzen den liburuan oso modu, modu azkarrean eh bueno, pero bere segurua delako eh, liburua eh, bueno, irakurtzea oso oso motza da, oso irakurterreza da eta gero bait ere, bueno, gero komentatuko dute uste liburua zabaltzea. Eta helburu hori dauka liburuak ez astarketa sakon batek egita, baizik eta bueno, tresna bat izatea, bai ideiak eh, jendearekin zabaltzeko. Bueno, orduan komentatzen genuen moduan hiru hiru ditu. Eh, bueno, en cuanto al primer a uno de los apartados, el apartado humano más el de las relaciones entre las personas eh, lo escribe el bercholari igor ellorza y trata trata desde un punto de vista que podríamos bueno que lo puede tratar cualquier persona que pero por eso no es menos importante que eso, que es el punto de vista humano o de las relaciones entre las personas que está relacionado con, con la dispersión no eh, miles de personas pueden hacer una bueno pueden contar una historia Sobre, sobre la dispersión, pero eso no quiere decir que ese punto de vista no sea no sea no sea importante, aunque lo tengamos muy muy naturalizado, muy muy normalizado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que leyendo lo que ha escrito eh, Igor, una de las conclusiones que se puede sacar de, de esa parte es que la dispersión no es no es normal y parece una cuestión obvia, una cuestión Que, que no habría casi que, que decirla, pero tal vez sí hay que decirla porque la tenemos muy normalizada. La, la gente joven siempre ha vivido con, con esa realidad. Es una realidad que no es normal, que en principio no deberíamos vivir con esa con esa realidad. Y por lo tanto, el objetivo del libro, como comentaba eh, antes, sería eh, subrayar a la gente que tal vez no tiene esa esa realidad tan cercana, que no la vive como, como propia, que la dispersión no es normal y que tiene muchas consecuencias también en el, en el plano histórico y en el plano de las, de las relaciones entre entre las personas. Eso en cuanto al primer eh, apartado. Luego tiene otro apartado que es, eh, bueno, que también es, es breve, pero es interesante, eh, digamos, el punto de vista legal de, de la dispersión. Ese apartado lo escribe eh, Iñaki Lasagabaster, catedrático eh, de Derecho de, de, de la UPV, Y, y bueno, hay subraya, en ese apartado subraya, algo que también, que todos y todas eh, sabemos que la dispersión eh, ni es legal ni, ni, ni es respetuosa con los con los derechos humanos, es, sino lo contrario. La dispersión va en contra de los derechos humanos y es, y es eh, contraria eh, a la legalidad. Por lo tanto, bueno, es otra idea, como la que comentábamos anteriormente, que, que puede ser también muy conocida por por todos pero también es importante es decir con eso no es suficiente como sabemos con que esté en contra eh, la dispersión sea, sea ilegal pero si sí es un punto de partida o bueno pues una idea importante cuando hablemos con gente que tampoco conoce tanto esta realidad pues subrayar eso que para nosotros es, es muy obvio que la que la dispersión es, es ilegal y por lo tanto eso sería la, la, una, un, un segundo apartado que se que se comenta en el libro no y el tercer apartado como como ha comentado Nerea era bueno el punto de vista social o político de las ciencias sociales en cuanto, en cuanto a la dispersión eh bai 3.º e, eh, atalori eh Julegoikoetza irakasleak EHku Euskarriko Unibertsitateko irakasleak lantzen du zientzia politikoetako eh irakaslea da eta bueno, ne ustez puntu horretan edo atal horretan bailantzen dira ideia batzuk agian pizka desberdinagoak, es? Bai, ikuspegi humano, o importantea da, ikuspegi legala ezin da. Ez da aski berarekin, baina ezin da. Eta eh irugar e, irugarren ikuspegi hau izango litzateke, bueno, ba, ba, politikarena edo edo edo gizarte zientziena edo, eta bar, Eta hor, bueno, batez ere bi bi edo azpimarratzen ditu alde batetik, ba, bai bat, soziala eta gero beste batetik, bueno, identitatea nortasuna, eh? Es? eta mesakite ekarpen interesgarrian nere egiten du liburu honetan. Eh, eta gaineran nere ustez abelian atera daitezke baita ere, ez daik irakazpen positibo batzuk, esati arazo bat dagoena ere gaion eta ze itzekitun dugunean, gaia nahiko gogorra den, eta bere denez zerbait negatiboa, ba bueno, gurbiltzen garienean beste persona batzuekin hitz egita ba ere askin marratu ber ditugu saiatu bat uguinateke da arresa, ba dituen alde positiboak ba, edo esangoen nuke. E, eh lenik eta bain beraz, eh irugarren atalo honetan, eh Julegoiko etxea irakasleak idazten duen e, atalo honetan eh e, azpimarratzen du dispersioak, amaitu nahi duela eh babes sozialarekin, es. Ba, espetza pertsonek daukaten babes sozialarekin, bai persona moduan daukatena. Bai, eh babes legala eta adibidez eh azpimarratzen du nola abokatoi e, jartzen saizkien trabak eh eh disparsuak dela, bere, bere horretan eh babes legalarentzat eta bueno, ez da generi aski behar gai gaia ez? Azken astetan gertatu diren kontuekin eta baita ere eta u agian ez deu aski marratzen eta hori aski da liburua, eh baita ere amaitu nahi du erakunde edo instituzio politikoekin, politikoek bere herritarrez egin marco luketen babesaz, ez? Berez aski denez, e, euskal instituzioek instituzio guztuek ardura duki bar dute bere herritarren egoeraz eta hitz egiten ari gera herritar batzuk e, euskal instituzioen, euskal herritarren eta gizartearen e, erabakeren kontra daudenak bere lurraldetik kanp beraz e, baita ere euskal instituzioak nolabaiteko aurkako eta hitz egiten daren gara maila guztietan bai udalak eta bat e, instituzioen kontrako erabaki bat ere bada bai azkenean eh kanpotik erabakiderako eh herritar hoiek, hemenegon barko luketen herritar hoiek, eh kanpora eramatea talburu horrekin gainera, ez? Ba amaitzeko. Beraz au zen odaia bat aspimarratzen duena, babes bes sozialarena eta bigarren ideia izango litzateke e, identitatearena, ez? Noski, eh e, pentsatzen badugu eh amait, e, amaitu nahi du eh presoaren e, izaerarekin, bueno, gero azpimarratuko dugu bezela, es pasarte txo bat ondo asaltzen duen ere irakaslo horrek idei horiez, baina baita ere esaten duberak komunidade guztiaren identita, identidadarekin ez azkenan dispertsioa ez da tresna bat bakarrik persona batzuei mine egiteko baita ere oso bati mine egiteko hainbat mailatan etan baina ba, e, adibidez e, dispertsioarekin eragotzi nahi dute eta entzatzen dut nahiko argiokiko dugula hemen ez beste batzuetan aurrera egitea edo beste gaibatzuetaz estabeatzea bueno, amaitu nahi dute Edo nahi dute, herriau egotea e, gai horretan, e, ez atzera ez aurrera egiten, eta beraz beste, beste gaietan e, aurrera egin ezin izatea. Eta beraz, e, aspi den moduan liburuan, azkenean da, zigor kolektibo bat e, egiten dena, e, gizarte honi, dispersioaren bidez. Noski zuzenan pairatzen dute, azpetsan e, nogen pertsonek, baina horokorren gizarte guztiaren kontrako, kontrako zigorra da. Ez eta aspi duen moduan, azkenean e, dispersioaren bidez, bilatzen dena da amaitzea eh bueno, komunitate baten naiekin, ez. Eh, berak azpimarratzen du badago alde positibo bat, sati hori es da lortu, es da lortu gabezarekin lortzea, eh amaitzea barkatu eta identitatearekin amaitzea, ez eta eta horrelako iritzi positibo bat azpimarratzen du, ez, e, lerro batean, ez? Esaten du euskal gizarteak duen egitura eta mobilizazio almenagatik es balitz Preso politiko, eh, presoek preso politiko gisa bizirauteko nahikoa balia bide dikezlegoke eta presoak despolitizaturik gatazka despolitizatuko litzateke. Eta esaten hori ez da lortu ez eh, presoek babesa baukate, presoek zara bat baukate, baina bueno gutxienez eh, aspimarratzea elburu hori baukala ere baita ere eh, dispersioak ez eh. eta beraz eh, amaizeko eta horrekin eh, baita ere du ditu ditotxe irakasileak aspimarratzen ditu bideia bueno, dos, dos ideas que, que subraia ezta esta profesora en cuanto a cómo hacer frente a la, a la dispersión y que también es una son dos ideas que están muy unidas, al, yo creo, al modo en que SARE tiene, la forma que SARE tiene de hacer frente a la dispersión por una parte eh, ella subraya que es fundamental buscar eh, que todo tipo de ciudadanos o que mm, todo tipo de personas eh, se impliquen en en, en, la, en las actividades, en las movilizaciones contra la dispersión, no es una cosa de de independentistas ni de haberán es una cosa de, de todos los ciudadanos y así ese debería ser el objetivo y en ese sentido es de subrayar ¿no? el, el, la, lo que está intentando hacer sale en este en este sentido de implicar a diferentes sectores y por otra parte también se subraya en el libro una idea importante que es que la implicación de la de la bueno de lo que se llama la comunidad internacional no fuera de eu buscar este tema se tiene que se tiene que conocer porque es ilegal porque no es normal etcétera etcétera. Y aunque no es una solución porque ya sabemos que la comunidad internacional si no sino sino tiene otros otros factores detrás, no, no es una solución en, en sí misma, es una idea importante, ¿no? En poner esta cuestión de la dispersión en la en la agenda el agenda internacional. Eh veraz, está que eh, Amaitzeko liburuaren Orkespenarekin, Orrela Azkar, eh, Azkar batean, Azpimaratzea bueno, hiru dela eliburu bat oso errez irakurtzen dena, oso, oso laburra, baino bere elburua ustut gero aipatuko duten moduan dela zabaltzea eta zaiatu garko ginekeke, ba, jende desberdinarekin itzegitea, askotan gure joera da, gure e, jendearekin bildute itzegitea, eta hori normala denok egiten dugu, baina elburua izango itzateke, ba dispersioaren gaia, ea, ea e, bueno, e, lortzen dugun jende desberdinak ere bere egitea, eta askenean pertsona guztien aurkako, edo hemen bizigaren, edo Erdi osatzen dugun guztioen aurkako zerbait dela, ez gukez dugu eragakik kontrakoa kontrakoa eragakik dugu, ez hau horren alde, eta eta imposatzen, imposatzen zaigu, ez, eta liburuan azpimaratzen den e, moduan, nahizta e, guretzat oso bit, beti, gaste direnen beti beti bizizan direnean errealitate horrekin, dispersioa ez da, ez da normala, hori argi gutzi behar da, digarrenik bestideia bat da dispersioaz dela bakarrik presoen arazoa eta zenideen arazoa hori hori eza horrela naiz eta zuzenean meraiek zuzenago meraiek pairatu eta bizitak inbarritu duzen persoanek pairatu horokorren guztion arazoa da eta hori zaiatu berko eginateke eta liburan aski den moduan baita ere askenean dispersioa da e, liburan erabiltzen diren hitzak erabiliz euskal komunidad guztiaren kontrako neurri bat, kontrako eraso bat, ez, eta hori hori e, marratu barko ditzatek ez. Orduan, bueno, hori pizkat, e, liburuan hiru eta loiek aspin dira, gehiago aspin azpimarratu daitezke marratu aitezke, baina iru oiek funtsezkoak, ira, ikuspegi unmanoa, legala, eta, bueno, gero gizartearen ikuspegitik, eta bar, daukan, daukan eragina, ez, orduan hori pizkat, gero e, komentatuko izueten moduan, ba, animatzea liburua, libura irakurri, oso, oso, e, E, e, zentratua da edo azken martatu nahi dituen ideietan eta eta gero seratu beharko ginateke ba liburua liburua Orduan e, oso azkar azaltuta liburuari buruzko ideia batzuk orain bueno jarritu Bueno, ez dixuet komentatua xera, baina, bueno, gero, hendika, kitzen eta gero, tartetxo batirik dugu ere, ba, bueno, galdera ma, de matito balima aukazue, edo zer batxe komentatzeko balima aukazue. E, logo, kando finalize hendika, pues, vamos a tener un pequeño tiempo para que, bueno, si tenéis alguna pregunta, alguna duda, o cualquier cosita que queráis comentar, pues, para que podeis hacerlo. Bueno, eskerrek asko niker, zehaz alpen angatik, ikustai, bueno, bentsaia zentratu digula diburuaren ondik norakoak, e, zeha tal jorratzen ditun, eta, bueno, bereziki ez, hori bedela gauza bat, ba, xia kompartitu barko deguna, eta, eta bueno, zabaltzea dela bere helburu, ez. Zabaltzearen kontu horrekin, e, bai aipatzean noski gure herrian, bueno, baditugula noski presoak, baditu egoera asko, baina badaukagula bereziki bat, oso larria dena dela aitzolen egoera. Y bueno, pues para acercarnos a la realidad que vive Aitzol, que viven su familia, sus familiares más cercanos, amigos y al final todo el pueblo, que es en realidad lo que se pretende, ¿no? Eh, pues queríamos conocer de primera mano, de mano de Indica, pues cuál es la, la realidad de Aitzol y un poco pues bueno, qué, qué es lo que lo que está viviendo, ¿eh? Vámonos, bueno, ni que he en un eh aitzolen sufrimentua zeinan, o, ulertu zeinan bere sufrimentua. Orduan gauza batzuk, segurazki oso gorrak izango dia, gurasoak ordaudelako, eta bai, bai arantxak eta bai luisek entzungo ditu gauza batzuk, badak izkite, baina gogor bain dia. Ze, aitzolen egoeran, badago gaxotasun bat, eta monoguz eta daukat tok, eta dauka entorna obsesibo-konpulsibo, eta jende asko galdetzen hau horri buruz, eta, saiatzen ez esplikatzen, hionezta erreixa, ulertzea bere sufrimentua zein dantze. Sufrimentua beste bat. Gauka, gaxotasun bat, aspalditik diagnostikatuta, baina batez ere orain, bere egoera larri jada eta asko sufritzen ari da, e, gaxotasun horrek eta espetxeak eraman duen egoera gatik. Gatik? Ba... Aingo horriak bere obsesioak, bere ideiak, bere bere konpulsioak, bere ansiadeak, azkeneko 3 urtehoetan eh suizidatzeko ideak uki ditu, egitu, suizidatzeko e, saiakerak egin ditu eta horregatiken ingreso askoki ditu ospitalean. Ez da gutxi e, eta ez naiz ez dagoatzen jazen bat ingresatu duten jo 7.10 aldiz bai askodia dia e, ezintzulako jasan egoera baina beste batzuk oi gutxi batzuk izan dia suizidatzeko zailakerak e, egin ditulako ezin izan dutzen apuantatu ean e, hori eta bere irte pide bakarra bere salida bakarra zan, zaga bo nere sufrimentua bukatzeko suizidatu naiz, nere familian sufrimentua bukatzeko suizidatu naiz eta hola da dago bergo bat zen eta sez dauka esotasun bat hori eksplikatzeko bueno daaintzaia me bere sufrimentua ulertzea zailagoa da mion hain sufrimento hondilla da tontakeri bateratik kan suitiatzeko arrisku da ukala da nolarentsa talu xeden ba herritzan atrebitzen gasoiek esatea baina hola eh grauzabat euskaraz ingot geiena zerrezago eksplikatzena ez baina berdas egin behar balemada ederra eingo hitut Y si alguien quiere interrumpirme porque estoy hablando rápido o en euskera o no ha entendido, prefiero que me interrumpan y que meáis preguntas o como que, yo prefiero. Porque si no voy a saltar una chapa que no sé ni lo que digo. Vale. Porgun, sufrimiento azendan badakigu oso gorra da, eta behin esplikatu berko nuke e, gaxotasuna zein da. Gaxotasuna mesetagai zeri joa izan, egilea izan gaxotasuna batzutan grazioso da, eta, eta parra egiteko da, eta berarekin parra egin izan dure, eta askotan. E, gaxotasuna tokorik, trastorno sesibo-konpulsibo, izan sintoma egin nabaritzen espetxian tsegau la frantzian e, liburuzkan irakurri laro E, atxilotu zutela. Etzan beriara izan, ba, bi urtetara edo jasizan sintoma batzukin. Zeran asekinen tratatzen, hemendik ematen genuen tratamentua eta beakartzen zuen medikazioa. Baina, e, gaxotasonen tratamentua, ez da medikazioa bakarrik, behar du psikoterapia bat, psikologo bat, o, psikiatra bat edo laguntza ahondileak. Ordu nitzen genuen nango esbetxeakin, batez ere behar duzen nango medikoakin eta oso establenu zan psikologo batekin astero astero tratamendua jarraitzen zulako Zer da tok trastorno obsesivo compulsivo babadau de pelikula batzuk oso on desklatzen denak eta denak seguro pasalegula e obsesio holako obsesioak eta compulsioak batzuk oso erresagarria eh mm etziketa ateratzen zenean edo kotchetik ateratzen zenean eh Atia izten dezugu jutentzea, eta jo, atia itxiko nuen, ez nuen itxiko, eta Konprobatzea e, edo itxea edo gotzea, pum, itxita dago, eta jutentzea. Hoi da, ausesio bat, eta sajakera, kompulsioa. Behin ongertatzen dena da, askok behar dutela. Joan, lau aldiz klak, klak, klak, pi, pli, pli, a ber, si zizta, zerrao, la, la puerta, eta poliki, poliki, ausesio egitena, handitzen, handitzen, handitzen, eta behar dituzu. Idea hoiek, desagertzeko magia egin, eta magia da komprobatzia. Kotseko e, batia lau aldizi, 94 ezez, no, no, eta vale. aitzolek poliki-poliki hori juntzan jasaten. Claro aitzen ideako kerra godea, ze hogeita lagor du, espetxean egon ta, osesioak ideak gutendia hunditzen, hunditzen, perotabatiten da, eta esindu konpondu. Bordun behartzen zikologua, eta zikologuak lagu izan zion, bauri dena, deus estenta. Hula, ez 10 bat urte. Mina besteidea batzuk 8 so, e, da daspetxean. Eta orain adibidea jarritut. Bueno, beste adibidea au sesioana da, arratsa eh jende asko rengo da. Baldosa bali maude ba eta 10 arratsa sanparteko Bai, olla sesioa eta jende askok hori badauka eta aitzolek hori bat badaukan. Ben beaketzun pentsatzen gasotasun mozala zerbait normala dena daukagu eta horrekin parrasko egiten zuen eh, banakini, gaso negola, banakin burua jongo zitzaidala eta poliki-poliki egila da etzaio burua jutten, sebea oso zentratua dago nidea horiek giten dute zufritu erazi hor duna, mar urteta gero estraitatu zutenian Espainera soton sartu zuten eta soto errealen sartu zutenian eee Nik ezakit, bueno, bai, motibua bat zuten, seguru-seguru zer gertatu zen ez dakit. Zeberak ez du hortaz hitz eginei. Baila, hipoitu zuten, fizikoak zigortu hortu zuten, mehona aitzol, oso gaskagorra da, eta dauzak fisikoak oso ondo aguantatzen ditu. Osea, palizak, zigorrak, denetik jasosun, oso denbora gutxian pila bat. Baina, han ere konturatu zian, haitzola basaukala punto debiluat. Eta punto debil hori zen, gixotasunak, pertastorno sexu errepulsioa konpulsiboruak, sant psikologikoki mina egin ezakegu. Eta estekin ez noiz hartu zuten bere zeldan aldamenean, zigar aldamenean pertsona bat. Da ba, beaien beaien laguntzeko. Orrun 24 ordutentzan tipurik arratsika aldamenean eh mila gauza esaten. Eta gauza batzuk etzolebai intzioten mina, zan eh esautzen eh, zaitut, baki zeintzean, badakitzen dantzure emaztia, nun nundagon zure emaztia, zespetxe dagon, han baditut kontaktuak, eh, eh, biolatuko dugu, edo ez dakit oso ondo zerreza tentzion, eta izan konstante, konstante, konstante, eta hor, sotontzeola, ja zerbait gertatu zankarrak bat intzun, baina han ez genuen ikusi. Trasadatu zuten zebilara, eta zebilan, eh, Horrenzun katakrak binon abisuan etzean aitzolebeak eman. Ikuste genuen ta gurasoak ere ikusten zuten nola pixua galtzen izan, eh, fisikoki asko kertuzun eta depresio handi batean sartzen hasi izan. Jaukan ja, trastorno horregatikan orre, matxakatu intzuten depresio batean erorizan, eta protesikotikoak egiten hasi izan, ja gauza oso raruak. Hor irizutu zian beldurtu zian sebilako espetzieak tan 720 petxa gaiztu adia millionen gaizki zeuden jarri zioten bueno deitu intziguten ineus ez dela gertatzen jo gina ikustea eta erabaki izan jartzea eh no la da prevención bueno prevención de suicidios está aquí no la daukan izena protocolo de, de prevención de suicidios solo jarri zuten pertsona bat 24 ki debat 24 ordu bera berakin egoteko ta txandatzen jotzen zien. Ba, aspetzekuak ere lenbait len ez antzuten, bueno, hau gero ta ukerro dago eta ukera izantutenean basaurira bializuten. Orduan basaurin darama 3-4 urte. Bai, man, a, irulta, bo, bai. Eta basaurira eramant zuten batez ere, eta bueno, ez dela iebendakik, mm. si tiene que pasar algo que pase allí eh an jarri zuten kide bat oso jatorra Patxi Gomez eta lagunduzun Izugarri, Izugarri, Izugarri, baina askenean espetxetiken ateratzenan ja gelditu izan kideri gabe eta orain dago bera beste pertsona batekinian ez da konfiantza asko pertsona. Bueno, ant zegola. Eta patxi, eskerrak Patxi zegola, se e, abisatzen zion Patxi deitzenzun familiarrai edo eta gurekin kontaktatzen zuten bere ala, ba, gaizkitz egonean edo ospitaleratu behar Asi, Han asitzen ospitalea e, ingresoak egiten. Lehenengo asitzen ingresoak, ansiade oso oso, ansiade bineango jo, angustia, haina hundia zen angustia zintzunen soportatu, eta horregatik e, ja ambulantzen eramaten zuten espetxa. Ongu jakitegenu normalian, batxiren bidez. Baina hori, no, luzatzen juntzan, konplikatzen juntzan, eta su, esaneten sufrimentu hori, asizan oen nikan eta ere joa onditzen. Mm, Tok hori bihurtu zen, ja, ja ideak, ez diadile liranteak, behak ez du realitatea galtzen, behak baladak izertan dagon, minuen eskaita pentsatzen, e, familiak asko sufritzen dula, emazteak asko sufritzen dula, ondokoak asko sufritzen dula, bereak asko sufritzen dula, eta ziren no, jo, akizula duna salida. Burua bestegitea. Orrun astenerako ingresuak ja itsandia por intentos de suicidio. Eta ikusten do dela erresumen honena. Kasotasun bat bai izan eta tratablia izan eta tratamentuan zegon 10 urte oso ondonu soton zerbait egin zuten bere buruakiek klik haunti jago bat egintzun eta egoera larria itzolena ez da bere gato, gaxotasun hori tok hori e, iaia dala. dela jendeaz seguro emendikan askok badaukatela gaxotasunak erdo desan, ai, tokes du zanai gaxotza dela ditugu ditu ose, larria da itzolen egoera dalako beak ikusten duna askotan ni e, ilunpe hortan ogeita arabo espetxian idea horiek pentsatzen eta salida bakarra ikusten du buruabe e, beste egitea da. Eta hori da bere egoera, larri larria hori da. Ze badau beste kasuak, garen batzute galetu Xus Martin ere eh egoera oso larrian dago, bere gasotsonak seguraskia itzolenna bion gerabeagoa da, psikiatrikoki asko segabeagoa da, esquizofrenia edo brotet psikotikoa ditulako, baina espetzekoa klasai daude, zerratik, ze ez aukai eh suizidatzeko ideia hoiek ez du ez da agresiboa jarriko inoiz e, aitzo al dago bezala eta gure angustia, gure sufrimentua potzi et edo parre segongo da baina sufrimentuan egongo da atope txuse txuz anulatu dute beste modu batean txuseekin berdin egintzuten matxakatu zuten psikologikoki matxakatu zuten takarak egintzen mean gelitu da vegetal bueno familia gain sortemanu vegetal es gelitu da oso oso oso apal Aitzolekin gehiago preekupatzen dira, se haitzoles dago apal, haitzoles dago normal, baina negoera sufrimentu hortan haitzol gaida bere burua beste egitea. Eta beha jekere hori ez dute gertatzea nahi ez haitzole pena maten dutelako, eta beha entzako mobi ondila galako. Eta haitzolen egoera hori da. Galdetune batzute euskeraz, zerderaz, neitzutena, neitzutu da jozateko ari che aputenia ni arte bete nei zaitzen treneo, beti. Ze gaskileen deskotes. Bai, ze ob... onausesioiek normalago buruan sartzen zi saion familiak edukozula istripu bat. hori ja. bueno, guri gertatu daki guke. Ja. Tamien ngatatu idea hori, ba, nahiko lasaia da. Bakarrikan ehotentza 24 ordu, 28 ordu edo edo hiru egun jarraian horrekin u bu... istripu oke guteste. Begoño, azaltzen gineanean ara ja lasaitzentzan. Beste idea batzuk ezin die ala saitu, ezin dula saitu. Egin berduna eh, deitu esplikatu behar egoera, edo guri deitu, zortzi deitu, eta aste guztitako zortzi deioiek egiten ditu, astelenean, egoitzeko behar ziteran deitzen du, eta, bueno, lasaia izola, hor konponduko da, eta berriz deitu behar du. Hori da, konpulsioa es du eskua garbitu behar, e, zideart, eukiko dut, edo es du hati behar zazpializ, binen behar du, telefono hartu, eta zazpializ deitu. Gauza berdina esateko, binen behar zazpializ deitu arte, ez da lasaituko. Eta hori gelitzen danean, deli gabe, pues berte burua ja... Baina basaurin psikologa du? Bai, egila esan, basaurin egoera, e, laguntza egoera, edo, edo medikuak, edo hor keja, bueno, nigu egin zaz, kejarik ez daukat, ze egila da, deitzen digutela. Pardon, badauka, psikologo bat, etsas palitik, eh, hori egila bai zaukan medikuak, bat auka psikiatra bion, etortzen da marri minutu hilabetian behin, bion psikologua nik gehiena laguntzen duna dela psikologua, eta ustut, hastian behin, bi astetik behin edo aukera dukala psikologo bateko, osakietzako psikologu batekin egoteko, Espetxe, espetxeko psikologua. Bai, eta nik ustut importanti dara hortan Zort, suertia dukau. Bilartero. Bilartero. Bilartero, ba, familiaen bisa-bisa bat egite dut. Bi hartu marti. Bilartero le ningo asteburuan. Bi hartu hemen egon gala. Nik ata kampu ditut, baitarena sinten da psikologa. Ez, nekutengo... bai, e, no ame, ba, bezala, bueno, entendes? Lengo. Bai, eh, noizianen, ba, ni jutenitzen bezela, eskatu behar da. Ya. Eta normalian ez dute Aspaldi, ja, instituziones penitenziarias, ez da gizeneak erabakizitun gauza oiek. Ba, igual ogoi urte ez dutela ez medikuriko nartzen, ez psikolokuriko, ez dut egon Baina, batzutan, eta ez dakitu zondo, bueno, bai, oso larri jatzen ez, egoera, onartu hartu ziaten Sebilan, eta urtitan aurrea nik ez dut arazu, iku ki da, preso bati aukera hori emakia, ez da bate normala txus ekin ere juten aiz, txus ekin ere eman haute baimen hori, baina normalian preso bat ikusteko, juten naiz lagun betzela, sartzen aiz amarreko li, lista hortan, ze normalian ez dute baimenik ematen. Ni daki ala, bi e, kaso, igual gehiu daude, bion, aitzolena eta txus martinena. Beste larrarua baimena ematia, debekatu zuten. Horrein, lortu e, euskeroz aizlo, eskalea tazia, esk, e, bideak norreneng oberi izangoitzake. Jo, hori e, garbi izangoitzakean. Super argi. Hori garbi narra dura da. Bai, bai, bai. Bai, hori ez dut esamiak no, eske oso errexa da. Eh, imagenatu belakoan gustiagatiean 24 ordukoan gustiar bider eta 4 urte. Jo, gubeintzat hori bali bada daukagu, gaxotasun hori. Jo, lagun badaukagu edo aldamenekoekin itzi dezake kale atera, kafe bat hartu ta hori jaizko da. Eta ni batzu psikologoak gara jun, baina ja edukitzea aukera etxetik ateratzeko kafe bat hartu edo mozkortu nahi badzu, roga mintzat kendu e, suizidatzeko idea hori etzai soterriko etzai esketzaitsu etorreko kalian zaude laguna dituzu e familia daukazu lasaitu engizu te. Bai bai, eske ezin da konponduri imposible da. Espetxean orako pertsona bat e, okartu engodo, noraz dago kortuko? Idea hoien hundikana teakozuk. Demoragozia engodo espetxean hunditzen, hunditzen, hunditzen, hunditzen. O etxe batean espetzen ongabe, gabe, etxe batia malima zaude ospital batean 24 ordu ezin dezu eskezinda konpondu. Eta kalean nik ez, ez dakit zein datu eingo litzaken. Ze e, gu ere guk ere balim daukagoo edo trastorno kompulsiboa hoiek batzotan ez deu asta sengatu berarik, posibila da zu bizitza normala in. Ta ni seguru nago haitzoleko hori 20 frantzilean zehonego ero hortan kaleateko balitz ez genula, ez genula nabarituko gasotasun edo egoera hori zaukala orain bai, eh? orain segurunago ateratzen danean nabaituko gozariola baina nik ustutu okertu, etzala okertuko eta hobetu, segurazki hobetu gozula asko ba, Asuntua dagoan gaitzan bera ondori joara betutak beste egeko ide hori hori ba, e, anulatzea lehoke Bai, bai, bai. Claro, eske kekampuan, ezun behar, desesperazio horrek etzuen eramango e, bere, bere burua beste egitea. Ez da normala. Tok gerra da, eta tok gerra beha badaude eta tratatu behar dira. Geno, sorrarua da, borako zarrat gertatzia ez balima zeude, egoera zaila batzutan, eta ezpetsia egoera zaila batzutan. Ez kek horrez dauk egiten bideik. Behak ez dauk egiten bideik, ezpetsetik ateatzen ez balima da, ez dugu betuko. Haukertu ingo da. Haukertzen doa. Mianbera eta edo zen. Nei, e, gehien agutu zena, esplikatu ez guna da, eaitzol, e, normal dago da. Gola. Bai. Nikuz kalean eta nikuz ez egun batean ateratzen da, ero. E, ikusi barde guaitzol, normal bezala, gaixotasun badulas, MNR xala esatea, da, zena, ba, gaitzik likoa ditu zenean, ba, aspirau, ez da zerta, mm. ta es daola. Dani gustet hori bai, oso ondo esplikatu dizun, bea normal dago, bea oso zentratuta dago eta hori hori hori oh. du. Bai, bai. Ustek kalean ere hori hori zabandu Bai, bai, bai, bai. Isa da. Eh, tok o schizophrenia den arte jin hartzea ta ta itzon entzatokia. Betai ezoba beste barregor da urtar, eh Baina ezka horretikaren oso zaila, hasiaren esan dut oso zaila da, e, esplikatzea, nahi galetzen hauten, kalian ere esplikatzea, Zer, tok, vale, esplikatuko, esu tok, binen aitzolen e, sufrimentua, binen tok bai da sufrimentua, binen larritasuna dago beste hortan. Baina, norm, beha, oso zentratua dago, elburu bat bali dauka hori gurasoak ere batakite, bat balima dago edo burruka bat, edo gozegre bat egin behar bali madu, edo, Or, ako gauza bat ean, elburu bat bali madauka. Aitzolei idia auserzi boiek, ezke jutentza izki zentratzen da, beren, edo, bere emazteak e, gaxotasun bateuk izun edo arazo bateuk izun nian, aitzolei nausuzioa, junintzian, zantzuan, jube, o, asko ze grabea da, nere emaztei gertatzen zaiona, eta badukat elburu bat laguntzeko. Juni, Junit entza izki jo, zerbait dago ogo segrebatean sartze delako burruka batean bea pentsatzen delako ore egin berdula obsesioak baketa alde egiten dute zeharo seguro ez, ez binan zentratuta dago razonatzen du oso ondo bizit analisi politikoak egiten ditu bere modura gurasabak ite gaina oso azkara da oso azkara da eta ez dago piratua ez dela voltatuko Saturnotik ez Normal normal dago, bina sufrimentu haizu, harri horrek matxakatu iten dut. Aiko, gerrana pulmona roi imantzio nian, esan Esa duen dikai, oso zioako. Hori da, ba da, esan. Horrenolazio, Claro, ainkrabe izan zan, hori, hiltzeko zorian egon duzan, tromembolismo pulmonar, ta, Ilitentzea. Bai, ez gehi li egiten tzea, gortuen, esan zen, hostia, hau grabea, izan da, konturatu zanean, ze grabea, dia eukizun, eza, bueno, oso esi jo gosteia, ba, ba, bea parres esan zen, zein, man nido todas las obsesiones. Nion gero ya mejoratu dunian, gueltatu dian. Bai, bai. Bai, bai, bai. Baina, obsesioak denak dauzkagu, seguro, eta batzuk daukagu, tok baina maia bajo bat, dian nik esautzatxut familian bat bineo gehiago bineo, bizitza normal egin eztaket, eh eztaket beste galderarik dagoen edo komentarioren bat edo bueno oh, eh, bai Azpirra ratzunaino, nahiko luke behar, esan du, da, esan du. Oso importantia, garen claro, hartian, ez deno bat, eh, idur bat, egiten durritu du, baina dizilauna hori, dizilauna hori, horri, ez, jendi horri zaitu gartza, jolaz, hasa behar zailola eta jendi horri implikatu gartan eta ez horren gaian, ele, bai. Ego baki bo, ikusi dugu, ez, eh, gertutik, bueno, kontatuta, Len eskutti larritasuna etori modu no de traslado izan daoez kendan gana. Guria teniak aukerari desan hori itzenean, ez, isturki tenizak eta hiera hori bakitu eus daia koltintzea espaino Ni, bueno, ez dakit, egia da, bon, ni bentsan ere kasuan, eh? Aitzolen berri badauka dela, baino egia da gola entzutiak ere beste perspektiagoa tematen dizula. Eta nik uste da azkenean pixkat elburuare, liburuaren kasuanetan dispertsioaren abereziki eta beste ere bai ez, ba, pixkat ikusteko zer egin den aitzolen bulta, baina azkenean da, gauza berbalizatzen ditugunean eta esplikatzen ditugunean, benetan konturatzen geha, zego gorra, den horrelako egoera bat. Eta edo denen hartan konpontzen dugu, edo bestela ez dago, lazer egin jikan. Eta nik uste dazkenean burua ere, diguruaren hori dela ez. Osa, ikerrakos honda esplikatu duen bezala, bueno, badaude, aspektu dezberdinak e, ikutze itunak ikusten dugu e, preso egoteak ze suposatzen duen, haitzelen kasuan ze suposatzen ari den, Eta li buruzka dela guretzako momentu honetan tresna bat errealidade hauek verbalitzatzeko eta ikustarazteko, ez? Ha, azkenean, gu gertu gaudela ez hau baino gu, baino gehondik e, haotik areta gehiago ikusten dagu, ba goazen erabiltzaudena. Orduan bai komentatzea eh 500.000 ale aterio dela Euskal Herri guzin nigu liburuaskarenak eta ez die ala irakurtzeko eta etxean usteko, baizik eta die ala eta irakurtzeko alik eta aliketa jende gehienaie emateko. Txarralia hauek izautu berdialako. Zertako? Pues gehiago ez pasatzeko. O sea, azkenan denon esku da E, hau dena konpontzea, ez? Bano, maia batian, baina, bueno, hau bueno, segin behar degula, eta da pixkatzele nore komentatzen zenutena, ez? E, Argidagona da, eguera hau konpontzeko modu ere dela, itzolkampuan, eotia? O, itxura no, e, ez dela ez da konponduko. ez daukada hitzura behar ere eka. Eta ezkinen denok in behar degula pixkat horrez, eta nik uste tresna ba dela, zela, bat bat dela ikerrakon esplikatu bezala, hainbat arlo ikusteko eta jendea ere esplikatzeko. Eta hosorlako testigantzeekin, jode, ba, gogorradia, baino errealidadia da. Eta azkenean errealidade hori ikustarazten estegun einean, ba estegunaztere lortuko iristea, ez? Da nikuzet baliagarria dielak, ba bueno, liburuskak ba, hauek orduan horregatikan geonei ban imazute guste ateotzeakoan, eh badituzue ale batzuk, bai, e, demorak eztuetenikena eta geok dispertzoaren liburuskarena, baino dizkuntzatan daude gainera jende gestiari e, pasatzeko, jendeak ul erdezan Eta, eta hori, ez da, gure eskuda gola ere, errealidade hauek ezagutara, ez da, da, nik uste etu ere norbean kompromesu pertsonala ere sartzen dela, ez. E, orduan hori, albalima ez, zute bintzat hartu, pasa, jendeakin konpartitxu zen, nik uste etazkenean gaurtikan nimenetzat ateratzen duten zehaga, ez. En realidad de hori naiz eta ezagutu, benetan ezagutu ezagutuzkeota len eskutikan edo entzunda, pues bueno, jartze zela textura horretan eta ta ikusten dezura, es. Bentos animaros a todas y a todos pues que cogais un libro <laughs> y oso leáis, pero luego nos lo nos lo guardéis en casa, que repartiendo por ahí. Eta gero ere komentatu didaten eh, bueno, esateko hemen herrian, bakizute sare bueno muitzen ari dela, gauzak egiten ari dela, ba gaurko ekitalditxo hau bezela eta komentatzea ba daukala aukera ba, bertan parte hartzeko, eskua botatzeko, tazte ta azkenetan biltzen dira arratsaleko zazpitan, an merkatu zarren, duomo animatzea ere hemendika jendia ba, parte hartzeko eta ba, bonos, ba edozein, bueno, ez. Ba, bueno, esku ere, ba ongi etorria dela, ba egiteko. Eta bukatzeko askerraken batea zue bidei. Eh? Ikerri eh, eta endikari ba, bueno. Azkaren ikustetere, karri dugutela, kopiskatere, ezagutzen dugun erralidea hori, baina benetan, eh, bargiago ikusteko eta agertuago tikeo ikusteko. Eta, bueno, zuei ere etortzea gatik. Askerek asko eskerrak garantsa beti eder. Eskerrak garantsa beti eskeragante. Ona zaitu egin, ez da denai direa. Estas zartana za. Garantsatuz. Agur, den badago den badago. Eskerak. Agur, eta orain santu